Rugăciunea a doua pentru Taina și porunca fierii. Tată, ceresc a toate făcătorile. Te iubim, te slăbim și îți mulțumim. Pentru că Taina și poruncile iubirii ne-ai descoperit când ai rostit. Te iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot tău. Atunci izvorul dragostei tale ne l-ai dăruit. De aceea, Duhul însuși mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu și dacă suntem fii, suntem asemenea și moștenitori. Această descoperire a fiilor tăi este sensul lumii. Pentru că făptura așteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Fiindcă atunci făptura însăși se va izbăvi din robia stricăciunii ca să fie părtașă la libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu. Pentru că toată făptura împreună suspină și împreună are dureri până acum încât și noi, care avem pârga Duhului, și noi însi ne suspinăm în noi, așteptând înfierea, răscumpărarea trupului nostru, pentru că taina sufletului nostru Tu o știi. Cel ce cercetează inimile știe care este dorința Duhului, căci după Dumnezeu El se roagă pentru știință. De aceea, noi suntem cei despre care Sfântul Apostol a zis căci cei pe care i-a cunoscut mai înainte, -a și aș hotărât să fie asemenea tipului Fiului Său, ca El să fie întâi născut între mulți prați. Doamne, dă-ne să fim cei ce trăiesc această poruncă, căci toate celelalte porunci în ea de a adunat.